Microfon este preotul Valeriu, realizatorul emisiunii Creștine de Radio Evanghelia Lumina Vieții, aducând programul 2C030 pentru toți iubitorii cuvântului lui Dumnezeu, program constituit dintr-un șir de meditații asupra versetelor Noului Testament. Programul zilei de astăzi va debuta cu o meditație asupra versetului 9 din 2 Corinteni capitolul 5 în care vom pătrunde de îndată după ce mai întâi vom avea un episod nou din lucrarea ereticii de la Dubrava În lecțiunea precedentă am asistat la o discuție foarte aprinsă între preot și Ștefan De fapt, impropriu numit o discuție aprinsă Deoarece cel ce s-a aprins a fost domnul preot foarte mâniat pe Ștefan Cum de îndrăznea să împărtășească el cuvântul lui Dumnezeu cu alții în lipsa preotului Întrevederea dintre domnul preot și Ștefan s-a încheiat cu amenințarea foarte solemnă a preotului prin aceste cuvinte. Dacă vrei să scapi ieftin, taci și piei din ochii mei. Aflăm după aceea că Ștefan a plecat și astfel s-a sfârșit conferința de pace pentru ereticii din Valea Dubrava. Ștefan, deși se așteptase la un semenea rezultat, era totuși surprins și întristat. El avusese bună voință și o dorință sinceră să evite orice ruptură și acum i-a venise totuși. Cu inima grea, Ștefan se întorcea acasă. În pădure l-a întâlnit pe Peter. Acesta i-a ieșit în întâmpinare pentru că nu mai avea răbdare să aștepte veștile pe care le va aduce Ștefan. Că era necăjit, Peter văzut de departe. – Nu l-ai întâlnit pe preot acasă? – întrebă Peter. – Ba da! – Ștefan se aruncă pe iarbă la umbră. Prietenul lui îi urmă exemplul, dar nu rămase multă vreme jos, căci pe când îi povestea Ștefan totul, nu putea rămâne liniștit. El sări în picioare și își ușură supărarea, zicând din când în când un cuvânt mai tare. Vezi, n-am rezolvat nimic, banca încă treaba s-a înrăutățit. El s-a supărat și de acum cu atât mai mult îi va ațâța și va predica împotriva noastră. Nu mi-e teamă că va reuși ca pe voi care îl cunoașteți pe Domnul să vă abată de pe căile mântuirii, nici pe cei care au fost deja apucați de Domnul, dar ne va împiedica să răspândim mai departe adevărul. Lumea se va teme. Încă de pe acum își închid în fața noastră, cum mi s-a întâmplat mie ultima oară când am vrut să-l vizitez pe Petran Scule. Doamna Scule s-a ascuns în casă și s-a zovorât, astfel că nici măcar apă n-am putut cere. Ce vor face ei atunci? Bietele suflete vor crede acum cu adevărat că sunt eretici și nu ne vor mai primi mărturia. De durere nici măcar nu știu ce să fac când mă gândesc la asta. Nu te supăra prea tare, Ștefan, cozise Peter și își îmbrățișe prietenul. Tu ai spus în fond preotului că el trebuie să predice de la amvon. Ei bine, el o va face de la amvon, iar noi pe câmpuri și în păduri. Acolo cel puțin oamenii trebuie să ne asculte. O să mai vedem noi. Credința plină de bucurie a lui Peter a înviorat ca o rouă inima obosită a lui Ștefan. El a sărit în picioare. Să știi, Peter, ai dreptate. Da, da, ai dreptate. El nu va tăcea, dar nici noi. Lui este într-adevăr totul la mână ca lui Goliat, chiar brațul stăpânirii, dar noi avem cinci pietre netede, cele cinci răni ale Domnului Isus care ne ajung. Nu David l-a învins pe Goriat, ci Jehova în al cărui nume a luptat el. La fel și noi vom învinge, numai dacă acționăm în numele Domnului la porunca lui, voi veți fi martorii mei și ca și apostolii lui Isus când au zis, trebuie să ascultăm mai mult de Dumnezeu decât de oameni. După ce prietenii și-au încredințat problema împreună în rugăciune înaintea Domnului, au plecat veseli spre casă. Ce s-a mai mirat Ștefan acum când Peter i-a povestit ce plan are domnul inginer cu el? Nu știu, zise Peter, dacă nu cumva a uitat poate după incidentul acesta dureros, dar i-aș fi recunoscător dacă n-ar uita și ar face cu putință să pot studia adevărurile divine că -și despre mine aproape că ar putea preotul să spună că nici măcar nu știu să citesc. Dar ce ciudat! Peter îi spuse totul lui Ștefan în afară de adevăratul motiv pentru care voia domnul inginer să-l trimite la institut. I se părea nepotrivit ca după o discuție așa de serioasă despre aceste lucruri importante să vorbească despre căsătorie, deși își propusese să-i ceară lui Ștefan sfatul. Dar acum încă nu era nevoie să vorbească despre așa ceva. El goni gândul de căsătorie din minte. Acum îl preocupa mai mult vizita lui Ștefan la preot, dar nu numai pe el. În întreagă Valea Dubrava se va vorbi încă multă vreme despre asta unii într-un fel, alții în altul. Și iată ce a urmat după aceea. În căsuța doamnei Haș din Podhard se adună oamenii la ora de rugăciune care era ținută cel mai adesea sâmbătă seara. Trecuseră mai multe săptămâni de la vizita lui Ștefan și mica adunare se mărise. Cuvântul lui Dumnezeu nu se mai întorcea fără rod înapoi și mulți dintre ascultători începuseră să-și rânduiască viața după el. Lumea observă și oamenii începuseră să vorbească. Mai înainte ziceau ei, nu era cazul în podhat ca evanghelicii să se adune în jurul cuvântului lui Dumnezeu, până acum nu-i puteai deosebi de catolici decât prin faptul că nu mergeau la aceeași biserică. Deoarece erau puțini, evangeliștii din Podhard erau obligați să se ducă la Biserică în Racovan. Vara mergea cine putea, iar însă mergeau doar în ocaziile festive. Altminteri, trăiau cu totul fără cuvântul lui Dumnezeu, și aici nici nu păsa cuiva cum trăiau ei. Erau în Podhard câțiva oameni care se duceau să ia cina Domnului în Racovan, dar nu fuseseră niciodată confirmați și de fapt, nici nu aveau idee ce căutau acolo. Ei făceau lucrul acesta pentru că îi vedeau pe alții făcând așa și pentru că trebuiau să împlinească un obicei religios oarecare, chiar dacă nu-i pricepeau frumosul lui înțeles. Copiii evanghelicilor din Podhard mergeau mai înainte în școala catolică până când autoritățile construiseră o școală de stat. În aceasta nu existau învățământ religios se scria despre această tristă situație bisericească și că ei trebuiau neapărat ajutați, dar de sufletele pierdute nu se îngrijea nimeni. Să ne ducem totuși în mica adunare de la doamna H. Astăzi era neobișnuit de multă lume, căci vinerea trecută, Venise paracriserul din localitatea M la Târg, în Podhard, și când unii dintre cunoscuții lui îi povestiră bucuroși despre întrunirile lor, el le-a spus în gândurat: băgați de seamă, or fi probabil niște eretici ca și la noi la munte. Oamenii se minunau. Cum putusere să fie aceștia eretici dacă se citea cuvântul lui Dumnezeu? Ei l-au înduplecat pe paracriser să rămână la ora de seară ca să se convingă. El era un bărbat care cunoștea scriptura, asta o știa oricine. Îi cam plăcea să bea, dar numai când plăteau alții. El însuși era foarte economicos. La nunți, examene și în alte asemenea ocazii se întâmpla să bea peste măsură, dar al minteri era un bărbat stimat și deștept. În tinerețe locuise în sudul Ungariei, unde funcționase ca învățător și ținuse și servicii religioase. Totuși, slovacii colonizați acolo trăiau ca niște animale, nimeni nu se îngrijea de ei. Acum, pe un om cu atâta carte îl puteau crede cei din podhat. Știți, le povestise el, la noi s-a întors un băiat de la armată și a adus cu el o credință nouă. Preotul nostru spune că toate asemenea lucruri vin din Anglia. El a început să-i ademenească pe oameni și a și reușit să-i câștige pe câțiva. Da? Și ce fel de credință este aceasta? Întreba oamenii. Ah, acest Ștefan spune că ci că păcatele sunt iertate și că noi toți suntem rătăciți, că trebuie să ne întoarcem la Dumnezeu și să ne naștem din nou ca și cum n-am fi botezați. Și zice omul că nu mai trebuie să păcătuim. Nici zece preoți nu l-ar putea convinge din scriptură. La biserică nu se mai duce, ceilalți se mai duc, dar el nu. Probabil că și aici ce cam așa ceva. Însă niciodată nu fuseseră așa de mulți oameni în adunare ca în vinerea aceea, căci fiecare era curios să vadă ce va zice paracliserul despre aceasta. Cu prilejul lecțiunii viitoare, aceia dintre dumneavoastră care își pot face timp să ne asculte, Vom afla ce anume a avut de spus paracriserul cu privire la adunarea aceasta, ce lucruri interesante s-au petrecut. Vrem să vedem cum în mijlocul celui mai mare întuneric, acolo unde de ani de zile religia ajunsese pur și simplu o învățătură moartă, după cum am ascultat cum erau oamenii, mergeau să ia cina și habar nu aveau despre ce este vorba acolo, în mijlocul acestui întuneric spiritual și o situație atât de căzută, Vedem cum Dumnezeu își face lucrarea nestingherit și cheamă sufletele la viață. Dar ceea ce vreau să vedem în mod special și ce ne privește pe noi este că Dumnezeu a avut un martor puternic în Ștefan și apoi prin Ștefan cu Peter și pe ceilalți care i s-au arăturat cu timpul, martori care într-adevăr au fost martori adevărați prin aceea că ei au făcut cunoscut lumii din jurul lor Ceea ce este Domnul Isus Hristos prin propriul lor exemplu, prin propria lor suferință. Multe lucrări s-ar face și astăzi dacă s-ar găsi mai mulți ștefani ca acesta, mai mulți petări oameni care după ce au primit Evanghelia lui Dumnezeu, cu prețul jertfei Domnului Iisus, sunt plini de bucurie să depună și ei jertfa lor ce ar consta în oricare direcție le-ar cere Dumnezeu pentru propovăduirea Evangheliei. Doamne Dumnezeule Tată Ceresc, binecuvântează-te, rugăm ascultarea gândurilor care ne stă în față cu un duh de cercetare la adresa noastră. Doamne, aceia care nu au primit pe Domnul Iisus, prin Pocăință, botez și credință în Evanghelie să facă lucrul acesta înțelegând că altă nu pot împărăți împreună cu tine, iar noi care am primit să ne ajuți, Doamne, să umblăm demni de numele de copil al lui Dumnezeu, să ne facem cu bucurie și cu toată conștiinciozitatea slujba de martori ai tăi, depunând mărturie pentru tine cum ai venit tu pe pământ și ascultat numai de tatăl tău cu orice preț, chiar cu prețul vieții. Ajută-ne și pe noi să ne întărim tot mai mult în misiunea pe care ne-ai dat de a fi martori tăi, arătând lumii cum ai trăit tu prin propria noastră viață și aceasta ca urmare a călăuzirii și puterii Duhului Tău cel Sfânt spre slava ta și fericirea noastră veșnică. Amin. I'm yeah. yeah. Fetița aceasta cerea de la Domnul ulei în candela de la noastră. Păi Domnul ne dă, dar n-are unde să pună. Trebuie să ne eliberăm mai întâi, să ne eliberăm de uleiul nostru ca să facem loc uleiului Duhului Sfânt al Lui Dumnezeu. Haideți acum să ne apropiem de cuvântul Domnului și să dăm citire textului de la 2 Corinteni, capitolul 5, versetul 9. De aceea ne și silim să-i fim plăcuți fie că rămânem acasă, fie că suntem departe de casă. Dragi ascultători, dorința lui Dumnezeu cu privire la noi, copiii săi, este una singură. Să ajungem la starea de a-i fi plăcuți în orice vreme. În simțurile noastre, în gândurile noastre, în vorbele și faptele noastre, să-și poată găsi el plăcerea mereu. Aceasta ar trebui să ne fie deviza. Zice Sfântul Efrem Sirul că... Toate să le faci în așa fel și despre toate să te gândești în așa fel ca să fii plăcut lui Dumnezeu. Dar dacă nu ai acest gând, atunci își va pierde prețul orice faptă pe care o faci. Iar Sfântul Ioan Gură de Aur spune că a fi plăcut lui Dumnezeu este capitalul tuturor bunurilor noastre. Ca să ajungi la starea de a fi plăcut tot timpul lui Dumnezeu, trebuie să te silești tot timpul în vederea acestui scop căci fără silință nu-i cu putință ceva bun în viață. De aceea, spune cuvântul aici, ne și silim să-i fim plăcuți, fie că rămânem acasă, fie că suntem departe de casă. Se povestește despre Sfântul Macarie egipteanul că, venind într-o zi în Alexandria, soții de un credincios, a văzut pe stradă o femeie destrăbălată îmbrăcată în haine scumpe și împodobită cu felurite bijuterii. La vederea ei, Macarie a început să plângă cu Hoho. -ho de aceasta, însoțitorul l-a întrebat, de ce plângi? Plâng din două pricini, zise Sfântul Macarie, întâi pentru că femeia aceasta merge cu pași iuți spre pierzare veșnică și, în al doilea rând, fiindcă eu nu sunt așa de împodobit în înăuntru pentru stăpânul și iubitul inimii mele, Hristos, cum este împodobită ea pe din afară pentru ca să placă oamenilor. Dumnezeu ne-a iubit întâi și din această pricină a trimis pe singurul Său Fiu să moară pentru noi, dându-ne viață și fericire prin moartea Lui. Și El privește mereu spre noi cu dragoste duioasă, chiar și atunci când ne abatem de la calea Sfințeniei. Dar noi suntem plăcuți. E o deosebire fină, însă categorică între iubire și plăcere. Dumnezeu ne iubește totdeauna fără întrerupere, dar noi suntem plăcuți decât atunci când facem voia lui, când umblăm îmbrăcați cu podoabe sfinte, cum găsim la psalmul 29 cu 2, și când vegem ca să nu murdărim hainele albe pe care ni le-a dat harul său. El vrea să ajungem la starea Domnului Isus ca să poată spune și despre noi ceea ce a spus despre el: Acesta este fiul meu preubit, în care îmi găsesc toată plăcerea. Poți să-ți iubești copilul chiar și fără să-ți placă de el. Îl iubești pentru că este al tău și face parte din tine, dar faptele lui rele ți-l fac neplăcut. Părtășia adevărată cu Dumnezeu este numai atunci când îi suntem plăcuți și pentru acest lucru trebuie să ne silim, cum spune versetul, de aceea ne și silim să-i fim plăcuți, fie că rămânem acasă, fie că suntem departe de casă. La versetul următor, versetul 10 din 2 Corinteni 5, gândul continuă astfel. Căci toți trebuie să ne înfățișăm înaintea scaunului de judecată a lui Hristos pentru ca fiecare să-și primească răsplata după binele sau răul pe care îl va fi făcut când trăia în trup. Judecata Domnului Isus Hristos este ceva care nu poate fi ocolit, așa cum nu poate fi ocolită moartea. Toți oamenii trebuie să se înfățișeze înaintea judecății. Dreptatea lui Dumnezeu cere lucrul acesta. Păcatul făptuit de om trebuie să-și primească plata. Judecata aceasta însă a început pe crucea de pe Golgota, când Domnul Isus, care s-a încărcat cu păcatul lumii întregi a fost osândit la moarte. El a plătit datoria în locul omului, iar dreptatea lui Dumnezeu a fost satisfăcută. Acum, cine vrea să primească prin credință ceea ce Domnul Isus a făcut pe cruce, nu mai vine la judecata de osândire, ci la judecata de răsplătire, căci judecata are aceste două laturi, osândă și răsplată. Domnul Isus va răsplăti cu viață și fericire veșnică pe cei ce l-au primit cam întuitor, iar pe ceilalți îi va întreba de ce nu l-au primit și îi va lăsa în locul pe care și l-au ales departe de fața lui. Fericitul Augustin spune așa, căci precum Dumnezeu nu minte în făgăduințele sale, tot așa nu minte în amenințările sale. Cine-i sincer în făgăduințe, acela-i sincer și în amenințări. Cine nu vrea să primească pe Domnul Isus ca pe cel care a plătit datoria, va trebui să-și o plătească singur, căci ea trebuie plătită. O veche carte spune.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 Binele și răul trebuie privite din punctul lui Dumnezeu de vedere. Nu tot ce pare omului bun este bun cu adevărat și nu tot ce i se pare lui rău este rău cu adevărat. Numai inima născută din nou poate face binele pentru că numai ea îl cunoaște. Nimic bun nu locuiește în firea mea pământească, scrie la Roman 7 cu 18. Singurul bine pe care îl poți face tu, omule, e să treci de partea Domnului Isus, să vii la el ca prin credința în el să fii născut din nou și, apoi, cu firea nouă, poți făptui binele. Altfel faci numai rău. Cel nepocăit, nenăscut din nou, orice bine ar făptui, nu poate fi mântuit prin el și nu poate scăpa de judecata viitoare. Repet. Singurul bine pe care îl poate face omul este să treacă prin credință de partea Domnului Isus, că cel este supremul bine. Cine îl are cu adevărat, nu numai că nu duce lipsă de nimic nici acum, dar nici în veșnicie. Un credincios a fost rugat să vină la un om care era greu bolnav. Cum l-a văzut, bolnavul i-a spus că n-a dorit să vină până la el pentru ca să-i vorbească de religie, fiindcă el nu crede în Dumnezeu, și a vuit numai să-i mulțumească pentru bunătatea pe care adeseori a avut-o față de el. Credinciosul l-a întrebat atunci dacă vrea să răspundă la o întrebare. Bolnavul a spus, da, vreau, numai să nu fie despre religii. Credinciosul a zis, astă seară eu trebuie să predic. Mulți oameni vin să asculte, mai ales săraci și necăjiți, care în curând vor fi și ei în fața morții ca dumneata. Te întreb. Despre ce să le vorbesc? După un timp destul de lung, bolnavul a răspuns tremurând și cu lacrimi în ochi: „Domnule, B, le despre Isus al Dumneavoastră, nu mai despre Isus.” După aceea bolnavul, zdrobit în lăuntrul său, s-a apropiat prin credință de Domnul Isus, l-a primit ca pe Mântuitorul său și a adormit în pace. Ziua Marii Socotel se apropie pentru fiecare dintre noi. Atunci nu vom putea sta înaintea dreptului judecător nici cu știința noastră cu care ne-am lăudat, nici cu necredința noastră, nici cu formele și ceremoniile religioase vechi pe care le-am practicat și nici cu vreo faptă bună săvârșită dintr-o stare de nepocăință, ci numai cu Domnul Isus Hristos pe care l-am primit ca întuitor dacă l-am primit. Dacă păcatele mele sunt asupra mea sau asupra Domnului Isus, aceasta e întrebarea cea mai însemnată în ziua judecății. Fericitul Ieronim spune că sunt două cărți după care sunt judecați morții: Evanghelia și conștiința. Origen spune și el că fiecare înger în ziua judecății va mărturisi contra celui care a disprețuit. Harul lui Dumnezeu și toate prilejerile de cercetare. Sfântul Ioan Gură de Aur arată limpede adevărul despre judecata viitoare când zice: Te vor învinui rănile lui Isus Hristos, cuiele vor grăi asupra ta, iar crucea lui va striga împotriva ta. Și tot Sfântul Ioan Gură de Aur zice mai departe: Cei o să chiar și dacă n-ar simți altă durere. Singură rușine aceasta ar fi un iad pentru ei. Sfântul Vasile cel Mare zice la rândul lui, cu o singură privire se vor cunoaște toate păcatele celui judecat, ca și cum ar fi fiind zugrăvite. Sfântul Grigorie cel Mare, în una din scrierile sale, zice astfel despre judecată. Dacă în ziua judecății se va cere socoteala pentru orice cuvânt nesocotit, mai mult se va cere pentru unul nerușinat. Fericitul Augustin ne atrage atenția când zice Veni-va ziua judecății și vei afla într-adevăr aceea la ce deja de mult te-a făcut atent Dumnezeu. În puterea noastră stă, zice Sfântul Eregiu, cum să fim judecați. Iar un alt sfânt francez spune fiecare om se teme de judecata dumnezească, dar pe când păcătoșii nepocăiți trec de la frică la disperare, credincioșii trec de la frică la încredere. Sfântul Salvian se întreabă, cum se poate ca creștinii care cred în judecată și în veșnicie să trăiască totuși ca și când n-ar exista acestea? Dragii mei, cei ce cred în judecată și se pregătesc în vederea aceasta nu pierd nimic, chiar dacă n-ar fi o judecată. Dar aceia care nu vor să creadă în judecată, ce vor face în ziua cea mare când netăgăduita realitate a judecății dumnezeiești se va desfășura înaintea ochilor lor? Fericiți sunt cei care, acum, Primesc pe Domnul Iisus ca Mântuitor, căci în ziua judecății vor fi răsplătiți cu slavă și fericire veșnică împreună cu toți sfinții. Iubiți ascultători, apropiindu-ne acum de încheierea programului 2C030, ne exprimăm dorința fierbinte ca toți aceia care am ascultat să facem parte din categoria înțelepților care se pregătesc acum, la vreme pentru judecata care va veni asupra fiecărui locuitor al pământului. Cine poate fi atât de întunecat, atât de orbit, încât să aibă îndrăzneala să creadă că se poate împotrivi Dumnezeului Creator? Cine poate să creadă că va putea schimba rânduiala lui Dumnezeu și că va scăpa de judecata la care Creatorul își va chema creatura la timpul său, pe fiecare la vremea lui, iată un subiect covârșitor de important pe care îl punem pe inima fiecărui ascultător. Luați seama, iubiții mei, și pregătiți-vă să întâlniți pe Dumnezeu, primind pe fiul său ca avocat, luând asupra lui responsabilitatea păcatelor dumneavoastră, dacă acceptați să vi le șteargă cu sângele său vărsat tocmai în vederea aceasta. Binecuvântarea lui Dumnezeu fie și rămâne peste toți cei care se vor deschide să o primească. Amin! Ce jertă scumpul, tată, a, a pe calvar și, totuși, pentru tine ia poate dinizadar. Noita, noita, ta je mnou La.